asko hitz egin da aurten, argindarraren presioaren igoerari buruz, urtea Filomena Ekaitzak eragindako edo Filomena Ekaitzarekin batera etorritako presioen igoerarekin hasi nuen, eta ondoren udaberriko zueten batean ostean, gobernuaren tarifa berriaren harira berriroa aterazen, agertu zen lehen lerroan energiaren edo elektrizidadaren presioaren igoera. Onen ostean udarekin batera, presiak gora eta gora hasi ziren, errekorrak hautsiz eta hautsiz. Errekorrauek hausten ziren aldiberean, argindar konpainien e, irabazi milionarioak eta askotan, errekorrak ere agertzen ziren, harremanike ongo, hotezen bioien artean. Urri ostean, udazkenarekin batera, berriro baretu ziren presioak, baina azkenengo astetan berriro gora doazela dirudi. Bagaur, hemen astertuko dugu, zer kera duen presioen igoera zer gaitik, enperzar gindar kompainoek beti ilosten dituzten irabazi anion diak eta zeregin dezakegun honi buelta mateko bau guztiari buruz egingo dugu berba gaurkoan austura metabolikoko irugarren zaioan, ongi etorri Gabon, entzuleok, hemen gaude beste jabete bat haustura metabolikoan eta gaurkoan ardiendarraren prezioaren inguruan itzei ingo dugu. Horretarako, hemen gaude, odei eta biok berriro ere, eta gai mamitzua daukagu gaurkoan. Ez daldada, odei? Hori da, hori da, gaurkoa gai eta gai komplezua, ere. Ezan behar dugu, momenturen baten agian apur bat saia izan detekela ulertzen, baina, bueno, saiatuko gara alik eta era didaktikoenean asaltzen, haunaita aliketara konplesuenean diseinatu den sistema, hau, ezta. Bai, izan ere, e, bada merkatu elektrikoa, agian gauza konplesuenetakoa munduan, ez? Ba bai, nik orain arte horbitu duan gauza aiaiak horapillotzuenetako bat esango nuke dena, baina, bueno, azkenan lortu dugu deszifratzea horatzean dagoena, eta saiatuko gara gaurkoan zuei, Ba, bau, elarazten eta era simplifikatu denean, jero gilziko honen emaitza edo azalpena. Hori e, da, eta asko hitz egiten da energiaren, prezioaren igoeraren inguruan, edo hobeto ezan da, elektrizitatearen prezioaren igoeraren inguruan izan ere, energia eta elektrizitatea elektrizitatea energia mota bat izan ere, ez dira berdina, ez adela? Hori da, hori da, eta e, elektrizitatearen diburuz berbalite lakoan bertan ere Bereizi behar dugu elektrizitatea produzitzeko eradez berdina, konurertu behar dugu eradez daudela, eta gero ikusiko dugun moduan horrek ere presioaren eragin nabarmena dauka, ez da? Hori da, hori da. Eta azteko, nola ekoizten da eragukera biltzen dugun elektrizitatea? Karo, horrein mix energetikoa da, mix elektrikoa ditzen zaio, ez da? Ehm, energia mota bakoitzeak elektrizitatean produkzioan daukon pizuari, eta hau esan behar da, egunez egun eta hor duro, aldatzen doala, ez da? Baina hor, egiten da bat bat, eta horiaren mundu mailan oso desberdeina da, baina, bueno, nik hemen pare batatu datu ditut. Mundu mailan nesan behar da, elektrizitadaren gehiengo nahiko zabala ikatzaren bidez porusitzen dela, uneko gota maizei koma saspia, bidez, uneko gota iru koma bosta, eta gero ja atzeratuago datoz energia E, berriztagarriak, bai dero elektriko hauneko amaseian, eholiko hauneko bost koma eta e, fotoboltaik hauneko biko ma inguruan. Eta gero nuklearrak ere egoneko hamar koma iruko pisua dauka. Karo, hau, herrialdearen arabera e, aldatzen juten den zeo zer da, herrialde guztietan ez dute iturri berdinak erabiltzen, eta baldintzak bez ez dira berdinak. Hori da, mix elektriko hau oso oso desberdinak da herrialdean artean, adibidez, Berezik Europan, adibidez, ba, Espainianen kasuan ikatzaren pisua mundu maiakoa txikiagoa da, hori aurreko saioan apurbat komentatu genuen, Espainian ja, ikatzaren pisua uneko lau koma edo kokatzen da bakarrik gazaren pisua uneko hogei inguruan dago eta ba eolikoak adibidez, ba, pisuan diago dauk uneko hogeitik gora kokatuz ja. eta hori mix elektrik hori aldatuz doa lekuz leku eraneko nabarmenean uh -huh. eta gero hori da nola ekoizten den elektrizitatea, ez, azkenean zentraletan, erregai ezberdinak erabiliz edo e, bide ezberdinak erabiliz baino nola, e, nola ezartzen da energia edo elektrizitate horren presi bueno, ba? Bueno, horain naziko gara, ba, lehen komentatxe genuen jerogoblifiko hau apur bat dezifratzen, ez da? Eta horretarko urte batzuk egingo ditu atxera, ez da? Eta zein da kontua, mila behatzen doa laurogeta zeitik? Mila behatzen doa mazortz irarte? Espainian argindararen presioa dekretu bidez esartzen zen boean. Urte bakoitzea denazieran, hor boean atelatzen zen publikatuta, zen izango zen urte horretan edo zein ordutan, kilobati orduak eukiko lukeen presioa, ez da. Hai. Baina hori aldatzen hasi zen, asteko mire bat zentena eta amaseian, Europa arbatasuna hasi zen, hainbat ba, eta hainbat sektore liberalizatu edo privatizatzen, Orduan, Europari eskerrak eman behar dizkiogu, askatasuna ekartza merkatu elektrikora. Presioak askatuitu, eta orain, ba, zer urantzaion libre liberez, da. Eta donoraz, narrekia, ba, ori, ba, jainbeste gustatu zitzaio, Europatik zetorren agindu hori, edo direktiba hori, eta 19.00 damasazpian, ja martzen zuen Espainiako merkatu elektrikoaren liberalizazioa. Ja, indarrenan saltuzena, 19.00 damasortziko urtarriaren lehenen. Eta hor, karo, liberalizazio hau naiko polemikoa zen, ez da? Trampa bat zeukan, ez? Hori guztio da kemulakoia ja gainean, bat urteren ostean, liberalizazioen normalean, ba, presioaren higoera bat dakartela, langien, lane eskubiden, bat zartotze bat, eta hori, hori ekidin nahian, edo baintzan lehenengo urteetan, liberalizazioenek, presioen gorakadarik ekarreiz edin, baizik eta presioa heitzizitezen, horaz narrek, ba, inventatu zuen gaur egun defizit tarifarioa deitzen dugun hori, edo, izan zela, ba, jokaldi, Egia zan nahiko, nahiko fraudulentuan ikuste, eh? Dela, asierako liberalizazioaren asierako urtetan, egin zuna izan zen, argindarraren kompainiai parte bat, eh, argindarraren kostoaren parte bat, presio berriaren parte bat, ordaindu da induzien sor bidez. O da no johan zen, sor izugarrian dibat sortzen, energiaren fakturari lotutakoa, eta ja momentutik batetik aurrera, ja sor hori, hor daintzen, izan gara. Gaur egun, ordaintzen dugu defizit tarizario deitzen den hori hori da. Bere garaian liberalizazioaren ostean, presioa geitsi zitezela si urtetzeko e, sortutako sorori, oraindik gaur egun, orainduz goaz, ez da? Bueno, metodo guztiz mafioso bat. Bai, bai, salantzalandik gabe nik uste. Eta, bueno, liberalizazioak esuen bakarrik horiekarri. Eta, zuen, bueno, liberalizazioak esuen, bueno, hor badagoen olabiteko mito hastan liberalizazioan, guazen ba, bueno, oligopolioak eta monopolioak apurtzen, ez da? Hori, elek, merkatu elektrikoaren kasuan, zeraren egin zuten. Ba, lau satitan banatuz, hor durarte, ba, sati bakarra zen merkatu elektrikoa, edo. Alde batetik, generazioa kokatu zuten, generazioak gustiz liberatu zuten, hor, ba, nahi zuena, generatuz ezaken nahi beste elektrizitate. Gero beste alde batetik, garraioa kokatu zuten, hor, garraioan esan behar da, eh, kontrol publiko naiko handia dagoela oraindik gaur egun, hori, reze elektrika konpainiak, darama, konpainiako konpainia semi-publiko bat da, bere garaian publiko hazen, baina, bueno, privatizatzen da, eta gaur egun, Espainiar Estatua da akzionista nagusia, uh -huh. baina uneko geila, bakarrik dauka. Tagero beste akzionista ospetsu bat aipatu eskero, ba, Manzi Ortegak adibidez euneko bosta dauka, eta Black Rock Fondo Buitre hain famatu honek, ba, Rezelektrikaen euneko ilua, da, ilugarren aksiodun nagusien. Orduan, garraioa regulatuta dago, ez da merkatu libre sarten eta gero distribuzioa ere regulatuta dago be horiz regulazio e kurioso da hau salduzelako oligopolio aurkako horrioten moduan esan behar da distribuzioa guztizera oligopoliko batean dagoen ananttolatu bat da en incluso monopolistiko egin dela delako España guztia boza ditan banatu Eta enpresa Bos oligopolioko... Bost sonalde Hori da, bost sonalde geograficoetan banatu eta hor, enpresa bakoizteari eman monopolioa inguru horretan ez da. Adibese, ego Euskal Herrian, iberdorola den, bueno, beste izema daukon, baina iberdorola taldearen barruan dagoen, enpresa batek dauka distribuzioaren monopolioa. Hortaz, ikusten dugu nola, e, e, elektrizitatea generatzen duten enpresa horiek, gero dakate filial bat, komerzializatu egiten duena elektrizitate hori ez? Horia, distribuitzen duena eta ere, komerzializatzen duena. Ose, azkenengo, laugarra hanka holdin honen, laugarra nanka edo, komerzializazioa izango nizateke. Eta hor ere, bazookaipatu zuen moduan, generazioan, handi ginen enpresek ere, komerzializazioan, iaia oligopolioa daukate, eta gerozatuko gara, faktura konkretu batean ere, oligopolia legalki ziurtatuta daukate ere, ez da, hori da dugu, bueno, Hau, saltzen zutena, guazen ba, banatzea laboen katan, horrela oligopolioa apurtuko dugu, merkatu libre zango da, bueno, argei dago euren legeetan bertan ere, hori ez dela inundik inora egiazta. Mai, hau da, estatu batuetan e, ogei garren mendearen asieran, estandar oil kompainiaren kontra juntzanean estatu batuetako gobernuak zekalako e, petroleoaren e, ba, petroleoekomerkatuaren monopolioa eta azkenean lortu zuten apurtzea, ez, enpresa hori, baino, jabea zana, Rockefeller, bazan gero bebai, enpresa handi hori atera ziren enpresa txikiago hoien, jabea ere. Claro, baina, bueno, or, seguro ez zue lai nolako akordio hori egiten, Rockefeller eko zorgi bere izten zuen, bueno, goizeko sortziretetik hameiketara nina es generazioa zarduratzen Rockefeller, hameiketetetik lauretara et distribuzioa, eta hor, ez dut inolako akordio hori kegingo, beste nire filialek. Inez? Zalantza, zalantza digabez Ba, no, ikusten dugu zean liberalismoa zerlako gaitasuna daukon ja duela 100 urte. Ba, Gústizko porrota, bueno, 2000 helburu deklaratuen begira porrota izan ziren neurriak, ba gaurgaurko sendio europar batasunak planteatzen ditu, ba oligopolioan aurkako neurri moduan, esta. Ta gaur hori lauan katan daukagu banatuta merkatu bueno, e, generazio eta distribuzio elektrikoaren Eh, ba, sistema guztia ez da la buhanketan, ba oligo, pisu nabarmen aduka, gero, gero dugu gehiago horretan, ez da uh -huh. Baño Lenin eta bain, eh esberdin du dugu, badaudela bi faktura mota, ez? Ori, jaia historia klasea edo amaitu dugu, norabait, esta, ja ba gaude. Ba, bueno, merkatu libre horretan askatasunaren mundu honetan eta askatasun horren barruan ere badukagu, ba, ba bi fakturen artean aukeratzeko gaitasuna, claro, hori bai. Bi faktura hoe bereiste lortzeko Hor du, luzetako lana behar da, ez zifratzeko, zer ze eskintzen digun, bakoitzak. Ez da. Baina, lasai, hemen hauztura metabolikoan masterclass bat, emango duzegu da. Hori, ez dituko laburki, laburki asaltzen. Ez da, alde batetik faktura libre legoke, eta estetik faktura regulatua. Hau nahi baduzue, atera zuen ez faktura, eta behiratu hor merkatu librean zaudeten, edo merkatu regulatua. Ogan, hazteko merkatu librea ari buruz, perboa ditan ziko gara, hau delako simplena, esken fina, merkatu librea delako, ba, la lehi dela junga, ez da? Hor, enpresa elektriko egine dute, egin alduten nahi dutena, kobratoldi zuten nahi baute ba, orduen arabera aldatu, edo beti presio konstante bat, eta hau klaro, ni buruz ba, ikertzen, interneta zartu nintzen, ikusteko haber zein den faktura libre eta faktura erregulatuaren arteko aldea, eta hor, horri alde asko zeuden, ba, kompainiak eurek be be bertan sortutako horri ba, endezak, iberdorolak, azaldu zein aldea, ez da faktura liberaren abantaeak eta zein zuk faktura erregulatuarenak. Zulei desango da, baina faktura regulatuako euren alabera Zuka niñolako abanta Eta berez, faktura liberea, bueno, san kristolako ba, oferta oso oso no acceden, Gainera, bereziki, justo kompainio horrek eskintzen zuen Cristolako oferta, bat, ez da Ofertoia, ez, tarifa plana Bai, baina, gero, zu ba, eh, Fakua kadibidez edo eh, Kontxumitzai elkarten Ikerketek adiraztun denaren alabera Faktura, merkatu, libereti Kartu eskero, euneko berrokoetamaika Bat, gareztiagoa Atera alzaizu, ez da, doan, bono Kontu zibili, or, faktura librean zaudeten ok Ia zer, kontrauretun zuen, ez da Berez dela, gehiengo bat, faktura neuneko Ilurugu eta airua, meharkatu Libretik Kontrautu dakoak, baitira Bait, bestaldeukiko genuke Erregulatua, ez? Hori da, faktura erregulatu, hau ja Gauza aztena komplikatze, ya, vale, ez gaude Ez gaude hoianean, ez da Baina gaude, bueno, leku oso, eso komplikatu Laberinto baten, zago nuke, nikagian Gaudela, ez da Ez anardu, faktura erregulatuak Honek kontaintuitiboa dirudi, ez da? Baina, faktura regulatuan, bai, presioak aldatzen direla orduz ordu, egunez egun, jakin nahi bauzu, rengo guna zenbat orain dinduna bezun, sartu bazara aurreko gunaan hartzandeko sortziretan ikusteko zenbaden presio, ez ordu Orduz ordu, aurreko gunaan esartzen delako egun horretako presioa. Eta gero, ordu orduko aldaketa horretaz, gain, badago, ba, ikainan, Espainiako gobernoa sartu zuen erreforma e, famatu hori, ja tramoena, ez da? Mm -hmm. Hore zan behar, alde batetiko orduz ordu, ordeintzen dugu fakturaren parte bat garestiago edo merkeago baina gero ere, badaude hor tramo horario batzuk ba, punta, jano, bale hori zaurazki, ba, entzulek ja ezagutuko eutena, asta ez Eta horren arabera ere, presio aldatuz duaz baina, ikusten dugu, ba, ja, bi variable behintzata daudela hor sartuta ba, gure presia zinkatzeko, ez da? Zer hori bai. zan behar dugu, orokorran lau zatitan edo, banatzen dela argintarra faktura faktura regulatuan regulatuan gaudena. Alde batetik ditugu eh, sergak, ezta? Ba, bueno, ba IVA, or, eh, serga beresia eta bar. Beste alde batetik daukagu energia berarengaitik ordaintzen duguna, gero azalduko dugula zelan zen funtzionatzen duen horrek. Gero daukagu peajes de acceso de Itzendi hori dela sarea ba, mantentzeko teorian ordaindu ber dena. Hor zartuko litzateke peaje ez deak zezo iotan Egin da tramo horarioen aldaketa hori Orduan peaje horiek gareztiago da merkeago ordaintzen ditugu Argindarra pizzen dugun orduaren arabera Eta eskenik egon goliateke kargoak ere Kargoak dira ba, ba dibide salde batetik dago Lehen ahi patxen genuen deficit tarifario Osa kargoa da urteetan sehar soltudiren or, ba, Fondo mafioso batzuk, edo bueno Hor sor batzuk, empresa eh, elektrikoi Ego zengalza, edo kero, garza, bari batzuk, eh? edo dana dalakoa Eta, ba, horreindik gaur egun, oraindu behar direna. Hor dagoa, ba, defizite tarifa, bere garaia, moratoria nuklearra ere, ba, eguan baina, bueno, bimila mamostetik aurrera ya, horreindu e, ba, zen naikoa. Renovablei emandako primak ere hor daude, eta gero sistema ent, ere, parte bat, sartzen da, hor, orduan. Lau, parte hauetan egon gozien banatuta faktura, lehen asaldu dugun moduan, peaje deakcesoetan, Hor aldaketa batzuk Daude tram artean Eta jalen esan dugu ere energia bera ordu sordu desberdin Ordaintzen dela orduan segatik ordaintzen dugu desberde vale, Hau da nik uste dute eh, Gaur saldu dugu erdugun parte Komplikatuena edo Tado saiatuko gara ba Analogia baten bidez edo Azaltzen Izan ere, bada azkenean Merkatu gajutea bezala ez hori da, hau deitzen zaio pul elektrikoa da, eske eskenean merkatu bada. Hor duan, demagun, hemen e, joaten dira alde batetik. Bai, demagun en... merkatu bat eragoa zera. Bai. Entzulek imaginatua hartu dute, bera herriko plaza, ez? Hori da, herriko plaza, norba zenbait baserritar daude, baina kasuretan baserritarrek, porusitu berrean hortukariak, edo, edo bagaztaia, edo kela, edo dena dalakoa, batzuek sort, sortzen dute elektrizitatea, ez da? Hor, generatzen dute bakoitzak bere bere bidetik elektrizitatea. Eta bestalde, gukua zorra... Merkaturara gugoaz, baina hor Merkaturretara ezdoaz doaz, kontzubitza ditzikiak doaz, distribuidora Andi hauek, komerzializadora andi hauek Kogoratu behar digugula, komerzializadora Hauek berak direla, energia ere Produzitzen dutenla, egin handi batean bueno, Jasten gara hori ikusten zelan merkatu apurat Kuriosoa den, ez da? Baina no, kuriosidade no. gehiago ditu Merkatu honek Sekun normalen, merkatu batera bandimagoaz erosketak egiten ba, bueno, Postu bakoitzera goaz Eta hor hor daintzen digun postukoari ba, bueno, ba, Berak Ez keintzen digun presioa, ez da? Ai, eta egiten dugu presioen konparaketa Eta juten gara begiratzen aber zer interesatzen zaigun eta zerez Hori da, egualo ez dintu gauza merke batzuk Eta gero gauza berezti batzuk Eta hor, batez besteko horreintzen da, ez da? Ba, merkatu berezionetan Pul elektrik honetan ez du horrela funtzionatzen, ez da? No, nola doa Pul elektrik honetan, aziera batean gugoaz Ba, energia merkena ez digutenen Gana, ez da? Ba, hidroelektrika baserrira Edo nukleolo Etxaldera Eta orain energia nahiko merke saltzen digute, ez azkenan hor kostu handiena instalazioen eraikitzea da. Gero, hor energia produzitzen nahiko merkea da. Eolikarekin oso, ere antzeko seo, seredia da eolikak oso gora beratza dela, batzutan asko dago, bestatuan oso gutxi. Bainual ere badaka ekoizpen bat merkea. Hori da. Hor daukagu bat nuklearra, hidroelektrikoa, eolikoa, fotovoltaikoa merkea da. Claro, azken finean e, hidroelektrikoa ez dago erregairik ordaindu hor daindu beharrik horzuk egiten Olia. duzu enbalse bat eta orduan ja badoa elektrizitatea gero nuklearragen erre e, zera konbustible nuklearra merkea da hori indikan ere bai bereziki erlatiboki karo ulertu behar dugunako zentral nuklear batera egitza obraizugarri handia dela claro. baina gero ja behin erakita dagoela hor e, dagoen ekoizpena handia da eta gero Olia. ja azkenik berri, energia berrizta B, Be, behin ordaintzen duzula instalazioa Azken finean e, eguzkia eta aizea Ez dira orraindu behar, doaini momentuz. Doaini momentuz. Doaini momentuz. momentuz Hori da, baina gero soketatzen da askotan gure kontsumoarekin ez, ez da naikoa Hoiek ez digute naikoa elektrizitate Ez keintzen, doa gara Apur bat, ba, merkaturen parte garestira Eta doko galde batetik ba, Ziklo kombinatu bidez Gaza produsitzen dutenak Eta bestetik ikatxa produsitzen dutenak Bale, eta odan horragoaz, ordain zendugu horren presio, ikusten dugu, bueno, presio garestiagoa da, baina, eski, en fin, behar du, argindarra, nori dugu, argindarra, ez? Oda hori gosten dugu, baina orduan. duan, segetatzen da, zer da merkaturen gauza berez gardiena. Garestien ordain dugun argindar horren presioa, ez dela bakarrik izango horri emango diogun presia, baizik eta guztiei, ba hidroelektrikari, nuklearari, eolikoari ere, presio horretan enosibarko digula bere, bere argindarra. Ikaragarria. Hori da un ideitzen saio merkatu marginalista. Stakeharen, ba bueno, merkado de del robo de stake. Bai, bai. Bueno, se gainera horrela, imaginatu dezakegu hidroeléctrica invitarte de Ecoisten Electrictas de dutenek izugarrizko etekinak ateratzen dituztela, ez? Hori da, hori da itzen saio beneficios caídos del cielo edo asken finian zuk hidroelektrika hori ja. Gainera, ba askok 100 urte baino gehiago daukate edo ja 70 urte inguru. Oan hori guztiz, obra guztiz amortizatuta dago, horaintze ba, bertan, lortzen dute, ba, irabazi milionarioak, hori martzan mantentxearen truke, ez da. Gainera, egoera guztiz monopolistiko batean, ze ja, hidroelektrika jabein eginda, hori du beste batek, beste hidroelektrika bat egin, orduan. Merkatuoren bidez, finkatzen da, ordu ordu, aurreko egunean, zein izango den, urrengo eguneko presioa ordu bakoitzean Eta gero, horren proportzio hori gehi portzentai bat, Hora du, faktura erregulatuko erabiltzaile bakoitzak, ez da. Odan, bueno, pul ni buruz berbagiterakoan ere, jalen, bueno, haipatu dugu, ez da zelan, ekoizleak eta komerzializadorak, oza, ekoizleak eta horra produktuak erostera doan persoana, askotan berdina den. Odan horrek, ba, asko erreztetitu fraude kasuak, ez da, zeh, jasera joan behar horra zu lapurtzera, egual horra rapatu zaitu, ben, karo. <gülüyor> ja zu, baldin bazoz, zure buruarekin tratu bateitera, ba, Or tratot normalan, me korres ateratzen dira esta da, ba, da. solitario trampaquita, gustio de aquí dela, esta. eta gainera hor manipulatzeko e, e, zera. Eh, aukera, asko sandiagoa da, ze finan zaudezu bakarrik. Ori da talorto induzun irabasiak, oso hondia, solitario era Apur bat bueno, ba igual apurbat egoa igual baina bueno, hemen pulo elektrikoa manipulatu ez ban milloiak eta milloiak irabasi dira Eta horren adibide evidente nado argiena, izan da udan gertatutakoa hainbat urtegirekin, Galiziaan, Estremaduran, papaetan horko sokida, casi ziren kejatzen naizu, segertatzen ari da hemen urtegian, e, iloiz baina utziago dago, segertatu da hemen nor kustu dauz. Eta hor, si zen argi ateratzen, zelan ani berdoralak ikusi zuen momentu horretan, gaza erabiliko zela bai alabail, eta hor hidroelektriko ere sartu eskero mix horretan, Ba, hortu zituela irabasi izugarri handiak eta hori aprovechatuz ustuzituen urtegi oiek hori inguruko hausokideak iaia urbarik baina hori gu ori... egin ori... zuten gugatik egin zuten mercatu margin ah, ez, claro, que mercatu marginalista da hori da, da, gu Ba bueno, va ba, bai, horregaitik izango zen edo ez dakit, Santxo Ganel hori kezurra dela, izan zen a casualidadea, ah, ba bueno. Claro, claro. Ehurek sekin la va ba, comercializadorei sereska tuko zuten, está? Eskeren ehurek, ba No, no la jakingo dute. Hori da. Baia orduan hor eh ba bueno, paraude hain batera merkatu hau manipulatzeko. Tan pensa desa que te chuleg, esue hain evidentea baldin bada, merkatu oso oso res manipulatualdea, segatik jarraitzen dut merkatu honi martxan, segatik es duñoa izue, a ber, hau guasen aldatsera. Ba ora eztertubardu hidro eh nortzuk dauden, sektore dauden, merkatu elektrikoa kontrolatzen eta zelan zein botere ekonomiko eta politiko handia daukaten enpresa, claro, Astecor. Ah, ba esa. keza. ezan dugu e, badaudela zatituak eh zonalde geografikose batzuetan eta hoeek gainea badira enpresa eh, zehatz batzuen en monopolioak, ez? Hortaz, gaude egoera oligopoliko batean elektrizitatean en merkatuaz itzegiten gaudenean. Baina zeintzuk dira enpresa biek? Hori da, behemeno oligopolio anegia da, daudela, hiru oso, oso argi daudena oligopolio, eta dago lagu harren bator, sartu nahi duen nahor, pandilla, baina bueno, batxuta martinatzen dute, eta claro. dagoen bueno, hor ez du maia ematen. Hori da, hor, iru nahu zehatzeko liateke iberdrola hor... Eh... Osoindartzu dabil, gainera txerrian ere gero eta expansioan diagoarekin. aurreko urtean, 2001, 2007 da amaika, millo euro zituen Miseria bat ez du da, bariko. Ez, hori, hori zuzure sofanto patu dezakezu. Horri artean. Gero, endesa, endesa empresa, haipatu behar dugula, italiako gobernuaren dela, en Le, el enpresaren filial bat. Lehen público azenean, España Estatuarena Hori Horri da, ba, hori, italiako estatuaren, asko sez libreago, sarantzabari. Noski. Eta aldan, endezak aurrakauten mila erure onda, lauro eta milioi euro potxiko latu zituen. Ia ikusten dugu bai, berdorala, ah, baina gultzioa. Miseria, gutxiago. miseria bat, bai, dena den. Naturgik, naturgire dagozatuta, hau da, gaz natural sarra, mila eta euro lortu zituen. Eta hiru nagusiak dira iaia, merkatua monopolizatuta daukatenak. Daukate, hidroelektriko, neuleko lauro eta mamosta, iru enpresabe kontrolatzen dute, Nuklearraaren eureko euna Eta gaz naturalaren eureko Berro eta marra, eta gero zuk Komentatu bueno. duzun bezala Distribuzioan oligopolio bat dira Komertzializazioan eh, Faktura liberan gehiengoa daukate Baina, bueno, legalki teorian ez dira Baina, faktura irregulatu, nesan behar da Lehen astuzio da la komentatzea, faktura irregulatu En bakarrik sortzi enpresa daukate ba imena Faktura irregulatua orkesteko Oligopolioako bostak Gehera uste du zeutako bat, meliako bat eta gero beste empresa txikinen bat. Eta Buen. favore txo erinola saldu daitekea. Claro, hasi ba, bergara leheneko daipatu EDP dela hor dagoena apur batatxean, basatu nahi duela talde honetan, mego, bueno, batxutan apurra margina duta dagoela. Horda, ba, favore hau zelan lortzen dute. Zelan lortzen dute elektrik hauek, es? Eurentzako ain-ain onuragarria den sistema batek martzan jabetxe, eta bueno, inovazioen bidez, bale, ba, arik eta guai zatea, euren txako, ez da? Uh -huh. Segura eski gobernuak egindu e, iritarren ongizatea batik, ez? Azkenean Hori aukeratu ditu enpresa honenak, ez? guretzako. Hori da, eta ere, hor ere, pertsona konkretu batzuen ongizatea oso presente aukidu, ze, azkenean, ba, pertsona hauek merezi dut, ez da? Hora, hor berda naipatu behar lan, gobernuetan lan handia honena eman duten askok, gero pasatu diren ere, ba, merkato elektrikora, euren servitzuak eskintzera, eta eh un gixate en alde borrocatzera, está. Millio euro apur batzuengaitik. Ora, aipatu berdadia es Aznarren kasua, oso evidente empresa honen alde giten, casi filántropo bat eta Felipe González zere horregun zen hau naturalen, esaten, ma, bueno, fa, ni naturalen oso aldeko naiz, ba, gaz naturaletan eskertuko naiz, hor, aldudana eskaintzen, eta Segur. balaguntzen hor, hainbeste diru hori, ba... Seguraski, bere gobernuak aurrera eman zituen privatizazioak ezekaten zerikusirik. Segurazki espera, zerbitzu publikoaren gaitik egin zuen guztia. Eta, ba... hau, osea, filantropia hau, ez da, horeten, askenen gurtetan, berezik, aurten bertan, hain batka zuegon dira, asko ba. quezagutu gozue Jose Miguel Carmona, hau, ba, bueno, tertulietan eta asko aritutakoa da, ba. guri, ba, umorearen bidez, ba, hendearen bizitza hobetzen eta horren lortu du, ba, ia iberdolara pasatu da, hor ere servitzu publikoa lantzeko, bakarri mozte humilla horren truke urtean, ba. eta, ba, hor bere tertulietan lortutako elektrizitatean inguruko jakintza guzti hori, horren iberdolan partekatuko du, gero garcia Tejenina ere, Agrikultura ministro izan dagoa Rajoylekin ere ba, fitxatu berri du bueno, Iberdrolak Horrik ikusten dugu berdin diola zen motatako ministerioa dakazun Igual, igual, lortu dezakezula bebai Horri da hemen aukera berdintasun osola dago Hemen claro. ez dago inolako diskriminazio hori Ministro guztien artean berdintasuna dago Horri da, eta hor ere esan behar dugu PNV kereor berespasi bere Sandoval azkenan euskalduna izatea ez dela inolako claro. esa vantaja maiteko Alderdien artean bebai berdintasuna dago. Hori da, hori da. Baina egia da ke... hor, PNV ni entzun dut albisteena da hor, PNV maiago senapurdat. Bajo a María Atutxa de Piñes unten bere garaian i Berdolan sartu senor Consejo de Administración edo. Eta ben hemen gokatuko zuten beste batek gehiago merezi zuela, ezta? Ah, Ori, publiko hobea egin zuelako de. Claro, claro, orduan, gero merezi zuela, bai berdolan ere jarraitzea zerbitzu publiko hori lantzera. Ezta da, orain ikusten dugu alde batetik, ba te birakari hauen bidez, xe hanortzen duten, ba, bueno, e, pertsona konkretu batzuen bizitza hobea egitea eta ere merkatu elektrikoa hobetzea, ez beintzat enpresa hauen hoberago jokatzea, ezta? Baino hori esada aukaten erraminta bakarra, inondik inora. Batxutan ere, ba, ikusten ultenan gobernuak agian Ehingo duela zehoser Ba, ez aiena gustatzen Igual ateratzen den lapur bat Ba, marko on honetatik Ez da, liberalizazioaren eta presioen nigoera etengabekoan Hora, no, ez que, en fin, jan, behar ba, da, mercatua Hori da, eta hor da, gobernuak planteatu zuenean Hortengo, eh, Uda inguruan Ba, gian, beneficios kaidos del cielo Egalena ipatzen genuen horriburuz Ba, hori, hori, eskua sartu bezala lapur bat eta Zergatxoan bat Bai Ba, hori, ba, asizenean planteatzen oligo polioelektrikoak esan zuen era ba, gehiazan nahiko matonistiko batean, nik uste dut ba, eurek zentera nukerrak itxiko zituztera, hidroelektriko eburuz ez dakit ere itxiko zituzten igual dinamita du, eh, zuzenean Orri, igual dinamita zuzenean, ez da bernaturalizatzeko ibai oieke do claro. eta da nor ba, mafiaren teknikak erabiliz edo lortu dute gobernuak azkenean atzera joatea, ez da bai, hori oso esanguratu airbituzitzaidan bai Ja, oindela azte asko Berrian ateratako eh, artikulu bat Zeinen titulua batzen iberdola piskat baretu da gobernuarekin Hori da, ba Lasaitu egin da Iberdrola, ez Bai, bai, bai, claro I, Guztio i... ditugu momentu horrela Berotzen garen momentuak claro, Na claro, guztio kezin claro. dugu herrialde baten Sistema elektrikoa bertan bera ustearekin Mehatxatu gobernu bat, ez da Bueno, bueno Baina hor ikusten da zeñek da, ka esaten den besala, la sartén por el mango, ez? Eh? Horian ikusten da, gertatu dena a beresi judasken partean, bueno, udatikona, oso adieresgarri zanda, zelan, ba democrasia liberala, que do democrasia burguesa zelan funtzionatzen duen, ezta. Se batxu den esaten da, bueno, ba democrasia liberala edo dela, ba burguesialen diktadura, esken fiñan, ez da? Batxuk igual esan gote, joda, hori, oso esageratu da, tal, guk moskatzen dugu, eta que da igual, ez dela hain zuzen a diktadura hori, Magari ikusten dugu, benetan, ba, zenbait enpresa potoloren irabaziak zalantzan ipintzen direnean, zenat txantajaren bidez, eh, arriskoan ipintzen duten, adibidez, milak eta miloak pertsonen elektrizidaderako sarbidea, ez da. Ia, ia, pestania, eta, iaia pesta inatu barik. Eta hemen planteatzen zena, gainazen, bueno, euren irabaziak apur bat murrizzea. Horrek da. Or, dakarren guztiarekin, ze, neguan, hori zalantzan jartzea jendearen e, elektrizitaterako Eh, Zbidea edo Hori arriskoa da jendea hottze zila da. Bai bai edo candela bidez bazutenen bat egon daiteke arelako kasuak egon dira egon dira, dira baina jende honi. Le esaten genuen mehatsu hoek nahiko mafiosoak zirela Mai jende honek behar izan duenan ere zuzenan bafiareengana jo izan du. Adibiez hori berdrola denningguru orain no dago epaiketa bat Billarejo, bilarejo kontratatu baizuen hainbat lanxo egiteko... Adibidez hor, bimila eta hiru, bimila garran urtea zieran. Hor, Andaluzian ez du horatzen nintzeetan nun. Central, gaz central bat, egin aizuen Iberdonola. Kezta horrein Iberdonola oso berdea dela, como ya, bueno. Bere gara egin gaz centralen alde egiten zuen. Eta hor hor duan, oposizio bat sortu zen. Hor, inbaterreik eta erreak esan zuten, oie, ba, ez dugu hau hemen gura. Eta hor, Iberdonola maurrekin keskatuta eta erabaki zuen, biarejo kontrautatzea, biarejo sortu zuen aizan zen. Hor, infiltratuak zituen Mugimendo horretara, guztiz, desartikulatzeko, ore, paie, bat ere, ibilisen eh, mehatzatzen Eta bar, eta gero ere duela gutxi nazio Sánchez galane, bueno, bimilla marrean edo Berriro kontatu zuen Villarejo Hor, ba, bueno, ba, azkenean ondo bin zuen berriroan eta, don, ba, mire sin zuen berriro kontatzea Or Florentino Pérez aurka egiteko, Florentino Pérez enkarai hortan Iberdrola ero si nahi batzuen, da? Bueno, hor ikusten dugu. Eh, burguesiaren fakzio zureñen artean dauden borrokak. Bai, bai, eta hor ere bateknika mafiosoak erabiltzen direla, beres orain eh, elektridadearen presioa nigueraren ere hor, nolabizteko burruka egonda, burruka dialektiko gainera nahiko nahiko gogorra Sidener enpresa eta, eta Ignacio Santzetgalaren artean. Izan ere, zideen horrek urria zira nina zuen, ba, energia... Bueno, elektrizitaden en presioaren igoera en ondorios, euren basauriko planta, egun batzuetan zuetan, zutela. Eta ban, honek ezaten, ba, kritikatzen zuen, en, enpresa elektrikoen, ba, presioaren igoera, handia hau, ez da. Claro, Izan ere, fabriketan eta bat ezbe, be, siderurgika besolako e, faktorietan e, eta elektrizitaden kontzuma oso handia da. Hori da, honek ezaten zuen, ba, Ia ia er, erdía doa, eh iayar presio energia do argindarraek eh zuela. Ori nik superte dut dena da, den, exagerazio bat dela. Hor, ba momentu hartan ere presio agiteko bai gobernuari, bai enpresa elektrikoi. Etan horrora ni berdola kontratatu zuen, kritikatuz eh altzairuaren presioren igoera. Ordan, bueno, naiko naiko curioso izango da zen nor borroka hori no. Incluso, incluso atera San Sánchez-Galanez ezaten eh, fabrikeketa elektrizitatearen prezioa dakatela vamos, por los suelos, esaten zuen merke egi bai, bai, bai, eta duela gutxi ja Europa mailan ere industria elektrointensiboen hau da, elektrizitate asko behar duten industrien patronalak, atera du duela azte bete do, komunikatu bat, eskatuz Europari, alda desala argindarra en persioa finkatzeko sistema hor eureek hitotzen ari direlako persi horren ondorio Zer, duan hori ikusten du, ba, burgesiaren frakzioen artean, noski, ba, hor borrokak ere, ba, daudela, baina elektrika dira, ia ia dagoen sektore potentena, bankuek egin alkoholiekete aurre edo, baina, zel, bankuek ere, miloika eta miloika aksio kiko dituzte enpresa elektriko hauetan. Hor zuan, ikusten dugun bezala, guzti hau, merkatu elektrikoa, ha, ba badago mafioso batzuen eskuetan. Baina, ba, mafioso askeak. Mafioso askeak. Askatasuna, merkatoria askatasuna ematen dioten mafioso batzu. Hori da. Eta, horrela, ulertu dezakegu nola dagoen faktura garesti. Baino zehazki, zergatik egon da asken hilabeteetan olako igoera potolo bat. Ba, hor, alde batetik, faktorezo importante izan da gazaren presioaren igoera. Lehen esan dugun moduan, Gazaren enpresioak sistema marginalista horretan Finkatzen bai du Argindar guztiaren presioa, ez da Izatez, beste Ekoizpen bide batzuetatik Merkeagoa denean Hori da, bai, baina e, klaro, Gaza ere hauek, lehen esan dugun modua Akite sistema marginalista dagoela Orduan beti zahiatzen dira Gazaz sartzen hor Merkatura, eta beste Energia merkeagoak, bueno, bai, erabiltzen noski Baina ez desateila inoiz Generazio energia merkeek hartu ez da Eta da, zerk eragindu gazaren presioen igoera, azken urte honetan. Balde batetik, faktore geopolitikoak bere garantzia eukidu, baur, Errusia eta Europaren arteko tentsioak duda barik papel bat izan du, gero ere pandemianen ostean berreaktibazionek eragindu, bain bat eta bain bat herrialdetan, gazaren kontzuma gora joan izan nahi zugarri, eta hori gazaren presioa igoara zidu. Eta gero hori er ere aipatu behar da, Europara gazak arten duten Errusia eta Ergeliak, Eh, ezaten dela jauren estraksio pikora ailegatu direla edo ja, eh, ez dutela gaz gehiago ustiatu urtean eta doan aurreik ikusgarria da ba, gazaren presiak Europan, urrengo urteetan gora eta gora jarraitzea baina gero ere badago beste faktore bat gazaren presioa igora ziduena eta gutxi buruz guti itzegiten da bueno, guk ja gure aurreko problemetan aipatu dugu dela zeo bi merkatuetan zeo ba, bi enpresioak eukiduen igoera ez da Eta dan igual, merkatu hauek asaldu beharko ditu apurtzo bat, zezan behar da, merkatuak gaina zuri azira baten asalten dizuten, ez dutzu ah, bueno, ba daukazen, txuseo zer, ez da egiten da ba, argindarraren produkzioaren arabera zuk behar duzu, ba, zeobi merkatuan erosi eskubideak zeobi hori emititzeko, eta eskubide horiek erosten dituzu ba, inkante batean, subasta batean estatuari, ez da eta ban, estatuak hor zeobi merkatu eta lortzen dituen irabaziak egiten ditu, erabiltzen ditu argindarraren faktura, merketzeko, hor da nor badirudi, bueno, zi, ose, ziklikoa dela, eskenan, vale, gehien kutzen duten enpersek, horla entzen dute garestiago saltzen dute argindarra, baina, bueno, gero badirudi, horrek kompensatzen dutela faktura, ez da. Uh -huh. Haurrela izango nitzateke, beste sistema, beste erabateko merkatu elektriko bateko bagenu. Bezamen ba, kontua da, merkatu marginalista, aukagula. Holba, ze hobiaren presioan nigoerak, eragiten du, kasaren presioa egotzea, eta horrek, Eragitzen du elektrizitate guztiaren presioare igotzea. Tadon horek, azken filan agitzen duena da, elektriken irabaziak ere bene, berriro ere handitzea izugarri. Bereziki hidroelektriketan edo energia e, nuklearra edo berzaharretan e, aritzen diren elektriken irabaziak. Baina merezi dutelako, hodei. Ba, hori izango da, baina ikusten dugu zenan ere, zehobi merkatu mekanismoare beste mekanismoa den elektrika handia hoen potxikoak betetzeko, ez da. Bai, bai, eta horrela, ikusten dugu be bai, azkenean, e, azken hilabeteetan, gobernua zaiatu dela neurriak hartzen igoera e, neurri hau gelditzeko, baina ez daude lortzen. Hori da, gobernua, bazen bai, neurri pinio ditu martzan, e, baina ikusten dut orokaran izan direla, partzeak. Osa, ondo dagoen partzeak, berez, ez da, ba, besa dibidezeneko hamaran hajaitzitute, dute, uste zuleerte zina... <coughs> da, ze hau teorian neurriten poral bada argindarra, hain produkto beharrezkoa izanik, ba, bez altuena izatea, besa jeitzi dute, bono soziala zabaldu dute, handiz du dute bono soziala kubritzen duen eunekoa, generazio elektrikorako zer ere jeitzi dute, karguetan ere, ba, kargua jeitzi dituzte ere, ba, azkenean ikusten duena da, gobernuak ez duen egin da, enpresa oligopolio hauen interesen aukako eseres du egin. Azkenean egin duena da, presupuesto generaletatik dirua bideratu faktura gehiztera, bera karo, honek ere sortzen du aldiberean, estatuko presupuestetan, sor, gero etan diagoa. Azkenean hori, gero beste eleku batetik sartu behar ingreso horiek. Eta azkenean ikusten duguna da elektrikek jarraitze dutela izugarrizko etekinak eukitzen. Hori, etekin, gero etan diagoekin. Ta ikus, hasilabaten gobernon bat zirudien, bueno, eskoa sartuko zuela beneficios caidos del ciclo de, de la Coregino más que han ikusi du hor badiru interesari berak duala gitziragarri azkenan hori va dela de la lentasune edo... atzera bota dira azken finean hori da hori da ba, bildurtu kildu dira edo nada de acuerdoan azkenan espainia gobernuak martxan ipinituen urriak parteak baina ez dira gainera azkotan Partze temporalak va ba, e, e... ustuten urriak jo ja tratamentuko direla tabesta chulu satu dituzte martxora arte ba bueno kontua pero xe jaraitzemadu gora ta neurriago momentu baten amaitzen badira, ba, fakturak gora eta gora segituko duela, ezta? Eta zein izan daiteke honen aurrean guk hartu dezakegun neurriren bat, edo? Hornik uste dutu lertu behar duguna azteko da, bai, merkatu hau dagoela antolatuta enpresa elektriko kirabaziak handitzeko, banik uste dut orere planteatu behar da, ia merkatu aberere, eragokiena den merkatu elektrikoa jersinatzeko azken filan, alde batetik Ikuspegi liberal batetik, incluso, ere? Ulertu behar du elektrizitatea berez monopolio edo oligopolio natural bat dela. Ez que, en fin, azuk, tendido elektriko handi bat egiten baldin badozu, ez daukolako sentzurik, enpresa bako intzakor, bere tendido eh, propio egitea, ez da? Eta, hare urunago joan da ere, ulertu behar du energiaren generazioa ere finitua dela. Baur, gaz naturala finitua da, petrolioa finitua da. Energía berriz materiala finituak dira. energia hidroelektrikoa produztintzeko ibaiak ere finituak dira, orduan hori ikusten dugu, momentu guztietan, eh, liberalismoak esartzen digun, imaginario haun nun, edo zin hazi nahi beste eta guztia libera den, guztiz faltua den, eta hori oso oso evidentea da, elektrizitatearen merkatuan orduan ikusten dugu, planteatu behar dugula eh, ia sergaitik, izan behar den elektrizitatea, egon behar den, den merkantzia bat, eta egon behar den, merkatuaren menpe, eta gero hortik aratagoen ikusten, Planteatu diren eurri batzuk, bereziki gobernutik planteatzen zen Orduen ala, alaberako tarifak, bueno, baseukan aspektu interesgarri bat, ez da Osa, esken filan, gukulertu da du produzio elektrizitatea produzitzeko Bereziki energia berrizta ba, euren piko momentu adituztele Eta gero, ba, ezindutela produzitu, pentsa dezagun fotovoltaikoa gana dibies gaues Berdu zer produzitzen, eurlikoak, ba, izea dagoen anprozitzen du ez du produzitzen, odan egin egia da guion barra gara ditutzen, gure kontsumoa Produkzioara lotzen, ez da? Unertu dardu, ba, bueno, gukotzu mitu dardu gugu elektrizitatea, asko produzitzen denean, eta hor, jomarko dela gure bizitza zeintu horretan aldatzen, ez da? Ba, kontua da, martzan ipi diren neurri hauekin benetan zer gertatzen, da? Nortzuek aldatu dardu dardu ituzte, oiturak? Guk. Hori da, bak, justo, justo, hilabete amaiera, era eltze, eltzen garen oiek, ez da? Bueno, odei, baino gutxinez, askea gara, askea gara, merkatu denen e, ondorioak pairatzeko hori da, eskatasuna daukagu, ba, erabakitzeko ia, subi batetik bota edo ba, etxea erre edo dana da lakoa, ez da, zehulertzen dugu, azkenan ba, ia betean demagun laun mila euro irabazten duen bati eta ia ser esanik ez, ba ia betean eun mila edo inazio santzer galadan moduan urtean ama bi milio euro irabazten duen horri ba, berdin dio, ba, bueno zera, amaiketan labadora bat ipintxeak bueno, ez ez du berak ere ipilliko, azteiko baina, bueno, demagun ipilliko balu ere ba, berdin dio rapurba gehiago orda intxeak, ez da Eta ja, doan, joan berraren aplanteatzen da, ia, etorkizunan elektrizitadea, gero, eta mugatuagoa izango bada, bereziki momentu konkretu batxoetan, ia, horren banaketa, segaitik izan behar den, diruaren araberakoa, eta es adibidez, ba, razionamendu bidez, edo banaketa, beretan, beharren araberako, banaketa baten bidez, ez da. Eta hor, askenean, pentsatu behar dugu, askotan, planteatzen diren neurriak partxeak baino ez direla. Askenean, arazoa bera, merkatu adelako. Bai, ni gustatu dut merkatuak ba, eta eta beresiki, ba merkatu linearritutako eta em, Produkzio produzio biden eh jabezta pribatua noiarritutako sistema batean dagoela, dagoela lasoa eta hori, ba elektriztadaren merkatuan beresiki era evidente batean planteatzen dela, hasta. Ez gara gu merkatuaren etxaiak izango eso, eh? Bueno, ba izan merkogara. Agian bai, agian bai. Eta Azkenik Umore piskatu batekin utziko zaituztegu, entzuleok. Ja, txapa naikoa jasandu zuetan. Ja, igual buruko mili aukiko duzu destifratu fakturaren kontua bekezta. Hakean agian egin joan gara, baina SNR-za, SNR-za SNR, SNR, SNR, hau laguna Espero dezagun laguna gutxienez interesgarria suertatu izatia e, programa hau. Eta, esan bezala, umorearekin usten zaituztegu. España no los vende Es una crisis nacional Dice balazos Cari Nos va ha contado su plan Esta tarde el Teleberry Se os acaba clavado el sueño De comprar el pan en coche Pedalear es el futuro Hay que